Zer da bida Aitor? Horain ezin dut, horain eh? ezin dut Horain eh, ezin orain... dut, baina este es el momento de... Zer da? Estrezo es torna bila horain Itz batean? Estrezoa, <laughs> horain, horain <laughs> estrezoa <laughs> Irungo samartzialetan dagoen ekitaldi ikonena diferentzia handiz gainera Munduko ekitaldi ere ik txikiena, eh? Samartzaetan hondo eh, pasatzeko gogun no. OPA PURPU! Eh! Hilario, zerra bidazoatak? E, bidazoatak guzti dala, pukin aian e, kamukulatu nahi duten, parran dero batzun, elkartia, burrunda handila eta atzego eta arroza jandakego, hori, e, egan hori. nartu da. Eta sobatak dudetzen! Etaak! <risa> <risa> ba, ezakit! Erokerian dibat! Kontzertu batean izla datuta! Eta alde honek eragustu bezala! Ez ez zuzte! REVOLTA EN EL FRENOPATIKO! Bai, la Aitor, zerra biso bida atak. Bidaso atak da. Dirudienez Munduko Festivalik txikiena, baina gaurkoan dirudi Bidasoako e, festivalik handien apukari dagokionez. Entzakatada aimatxenderen lanaren emaitza eta pozgarria da ez ikustea horrelako girua Eta Zorionak ez. Dene iez horrelako zarra antolatzeagatik. Nereztako da laguntzarrekin topatzeko aukera miresgarri bat Nereztaba lo, loia izugarria, hau. loia izugarria, bat txiribuelteak eta lokatzetan txiribuelteak egiteko aukera Borra berri corbado, xarizo roi astuernak, xibento huracanado, la sabrea de pajaraz Se ha reunido, la sabrea de pajaraz, ha detinido la sabrea de pajaraz Se ha reunido, la sabrea